Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala nasullu muhammadu, ala alihi wa sahbih, wa men tëbja ahum bi ihsan ili jomid din. Të gjithat falendrimad, lavdrimad, adhurrimad si ta kuna laja jalla wa'ala dhe fsa lavdatat dhe bakime dhe shpertimi me Allah qo mi muhammedin sallallahu alaihi sallam, bifamilinat i shokot dhe të gjithat qindjekin kët rukdurin din fundet kësajbota. Të ndërula zërna të kimin fundet këmi marr pjesën e parë që ka të bëj me salavatet. Dhe atje kemi fol lidhe me kuptimin e salavatet, që nëmkuptan salavatin e Allahot nëmë Muhammedin, sallallahu alai sallam, të me lajkeve dhe të njerëzën për jësi. Dhe kemi thënë se salavatit në raport, nga Zotë Gjellewala në raport me Muhammedin, alihi sallatu asëmë është, të lavdruarit e ti dhe të ngriturit e ti, në shashirin më të lartë të melekve dhe rabbet mirë të Zotë i Gjallahu Ala. Nëse kur bje fjale për salavatën e melekeve dhe të rabbet mirë të Allahu Gjallahu Ala, aja e nënë kuptanë doanë dhe lutjet e ndryshme që i bëhenë Allahu Gjallahu Ala për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Të gjithashtonë salavatë të përshirët dhe familja ti, Allahu salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed këta kem përmendur se kush pafshihet në familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë se mendimet më më më të çmëndrurshme dhe më të argumentuara janë ato që flasin se në familjen ti e tij pafshihen gjithata, do thotë të afërmit e tij që e kanë pas ndaluar marrjen e sadakas, ose familja e tij e ngushtë në kupton, do thotë xhikën e tij Fatimeh radhiyallahu anha, Zaliyyun radhiyallahu anhu me dy bijtë e tij Hasan dhe Hussein së bashku me gratë e pejgamberit Aleyhi Salatu Veselam Pasaj Dhe tëtë përbatja e Salawat dhe bërëzëndë duke thënë Kama salajta la Ibrahima Wa la ali Ibrahima inna ke hamidun me gjitë Dhe tëtë është Lafdraja dhe bekoja Muhammedin Aleyhi Salatu Veselam Dhe familën e ti Si kur që ke lafdruar Ibrahimin Aleyhi Salam Dhe familën e ti Këto është për men Ibrahimi Aleyhi Salam dhe kjo e parë bëhet pse Ibrahimu alayhi salam. Do të thotë pse nuk është përmendur një pejgamber tjetër të të por Ibrahimi alayhi salatu se. Edhe këtë aspekt diëtar ka dhënë disa përgjigje, një prej tyre është se Ibrahimi alayhi salam është gjyshi i pejgamberit alayhi salatu se. Do të thotë është i afërm i tij nga se dheni se Ibrahimi alayhi salam është baba i Ismailit alayhi salam. E banori i parë i Mekës ka qenë kush? Ismail alayhi salam pasi nga ismaili janë shumë arabët dhe qureshët pandaj nga ky nga ky vi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye është përmend njeriu më ja i afërt i tij në kuptimin e priardhjes andaj është përmend Ibrahim i alaihi salam gjithashtu është përmend Ibrahim i alaihi salam për shkak se pas Ibrahimit alaihi salam gjithë pejgamber kan qenë nga via e tij për shkak të vlerës që ka pasur Ibrahim i alaihi alaihi salatu wasallam Pra e këtu kemi që Zotin me e lafdru dhe me dërgu salavat bi pegamberin sallallahu alesallam dhe në bi familë e tisti kur që ka dërgun bi Ibrahimin alesam dhe familë e Ibrahimin alesam. Dhe këtu vjeni pyte e dytë me radhë nëse në qofë se ne kërkojmë nga Allahu Gjallahu Ala që Zotin me e lafdru dhe tëtë Pe gambërin sallallahu alaihi wasallam, sikur e kalau Ibrahimin alaihisal, a nuk kupton që se Ibrahimi alaihi wasallam është më mirë se Muhamedi alaihi wasallam? Qase arali është costi kërkon nga dikush, tu thon vallaj më bëj si filoni, atë është më mirë se ti. Prandaj po do me me përjasuati na, po. Në komunë më kon do thotë ë ai që do me për gjatë dikujt më mirë se i përjasuari. Qase s'ka kuptim me për gjëmë as ne. A është kjo apo ka diçka tjetër? Të Po çka është për qëllim familja e Ibrahimit alayhisalem që ne po kërkojmë që Zoti Allahu xhallahu ala me bó sikurse do të më bó familjen e Muhamedit alayhi salatu wasalimu sikurse familja e Ibrahimit alayhisalem. Përdushims se pa asnjë do të thot Hamad dhe pa asnjë mësjë Muhamedi sallallahu al alaihi wasalimu është krijesa më e dashur në Allah xhallahu ala është njëri më i mirë që i ka shkel me fëtyrë të tokës. Ma dhja edhe më i mirë si Ibrahimi a.S.R.A.M. E pëse këtu po kërkanë si kur aji me vo? Edhe këtu djetartë për dëshemë kanë lodër me endinë të tynë dhe e munduar me gjithë përgjigje dhe kanë dhënë disa përgjigje. Po ndoshtë nga ato më qëndrueshma që mështim detaljët e përgjigjeve është nuk është për qëllim përgjasimi në sasi dhe Por është përgjësimin për në bazën dhe esenës në lefdrimit Allah gjallë u ala e ka lefdru ibrahimin e lësëm Po E ka lefdrua në Koran, e ka lefdru para rrëti A e ka lefdru para Muhammed e lësëm Po, se më më nësë ka qenë gjallë A nësikur se e ka lefdru ibrahimin Lefdrua dhe Muhammed e lësëm Po, ju në sësirën laj Sësirë është me e gjë madha Sësë, aja që katëpë me ibrahimin a.s. Sikur, p Në Kur'an kjo është disa referim në rastin e dhesme. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuh. Allahu Janallahu tha ne do të thotë të, të kemi shpallur ty sikur se kemi shpallur Nuhit. A më kupton kjo se shpallja e Nuhit është më e mirë se Kur'ani? Jo. Jo në esencë, edhe edhe Nuhit i kemi shpall. A do sikur ti kemi shpall Nuhit, kemi shpallur ty në esencë, por jo lloj edhe në vlerë më sasi. Ose Allahu Janallahu tha Ja o juha الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم o shike nipesuar u as bër obligim ju vë agjërimi si kuri është bër atyre para jush a nuk kupton se ata kanë gëzuar sikur sana jo ata kanë pasur ata kanë pasur ne agjërimi andaj në baste obligueshmërisë që kanë pasur ata edhe ne do të ush obligu edhe pse agjërimi un është më me vlerë dashmë i duhet më i, i shpëdyj edhe është ndryshën nga agjërin një atyre që kanë qimë paraneshë. Në këtu nuk ka bibljërsim të Ibrahimi të alisëm dhe i Muhammedit s.s.s. Mirë po ka dhe, dhe kërkjes që sikur që atë e ka lefdu, Allah u Gjallu Wallu me e lefdu edhe Muhammedin s.s.s. Dhe gjithasht të, dhe sa djetarë kanë thënë, edhe kjo është gjithashtë përriqje menqër, kanë thënë se në salavatë, Shikoni, so ai kanë lodh ulemat mendin me jetë, do të thotë kuptimet, mos binon tek arsye të, të shkuese. Tek fundit, sekreti i gjithë aktyve është një kuptim, jo një thënie. Dën përshpëritje të diçkaje, çdo sa se kupton njëri kuptimin e saj fare. Andaj ka thonë Ne themi Allahu mesallallahu Muhammedun ve alai Muhammeda. Po, kërkojm selavat për Muhammedin alaihi salatu sallam. Kjo është selavat, kjo është kërkesa e lutje e ndarë. Bërë Allah gjëllë vëla për Muhammedin sallallatën dhe familë të ti. Kër për mëndët Ibrahimi al-Sam, prapë këtë është për mëndë kësh? Muhammed e al-Sam. Gëse kërë themë, o zëtë, lavdhrujëja, si kështë ja ke lavdhrujë Ibrahimi al-Sam. Dhe familë të ti, në familë ibrahimi të ahend, pejëgama e al-Sam. Hën! Apo? Për ndaj është kërkesë dë feshë për Muhammedin sallallatën dhe ibrah i dërguar ju në Muhammedi Alehi së është njëri ma i mirë në fëtyrë tukës. Së ka kryu Allah o gjën lewala kryes, ma të dashën të ajë dhe ma të mirë se Muhammedi sallallahu alehi vësallam. Për ndaj nuk kanë biblirësim, por ka do tëtë një loj përgjësimi që nëmkuptanë bazët e originën, por ju edhe sasin edhe lojnë. Dhe pasaj kemi Allahume bari këna Muhammed vë ala Ali Muhammed, o zotë jepi bërëqetë. Muhammedit alayhi salatu wasalimu de familjes së si tij, sikur si i ka dhonë beraka kujt Ibrahimit alayhi salatu de familjes së si. tij. E çfarë nënkupton këtë me beraka? Krymesht fjala beraka, barik do të kemi përdorur beraka gjuhën tonë. Kimë thënë se i ka kuptimin e ë, e diçka që, që është e shtuar, diçka që është e rritur, diçka që është zhvilluar e kështu me radhë. Andaj O Zot bekoje Muhammed sallallahu alaihi wasallam shtojë mersi sikur që i ashtove kujt Ibrahimit alaihissalam në çfarë aspekti Ibrahim alaihissalam të ndërul asoj do thotë të është i, i njohur tek të këtë gjithë dhe i pranuar tek të këtë gjithë përshëhumë e te Ibrahim alaihissalam takon të, të gjithë ata që thon se janë fe e shpollu nga qilja, po, edhe të krishterat e pranun Ibrahim e Alisan, edhe hebranit e pranun Ibrahim e Alisan, edhe, edhe, edhe muslimanat. Pas e, pas Ibrahim e Alisan doan, apo, hebranit me afturin me Muson e Alisan, nësa krishterat me Ison e Alisan, nësa muslimanat, qëkujnë dhe një fund, e pranun edhe Ibrahim e Alisan, e pranun edhe Muson e Alisan, e pranun edhe Ison e Alisan, pranun edhe Mohamedin, s.a. dhe s.a. Edhe Ibrahim e Alisan është një figur unifikusa që i dhe Zoti që Leva ka bër, do thotë që emri i timë kon i shtrir dhe i përhapun. I ka për Allah baraqet emrin timë. Dhe ka për Allahu Xhalla ula baraqet famositi. Dhe ka për Allahu Xhalla baraqet autoritetin timë. Prandaj o Zot, sikur i si ke i ke dhënë baraqet, e ke shtu dhe e ke rrit emrin e Ibrahimit alayhi sallam dhe e ka bër të pranueshëm dhe, dhe e ka bër unifikues njerëzve, bërë kështu edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne lutemi te Allahu Xhalla që Zoti më beku amneti dhe mësimet e tij dhe udhëzimet e tij sikur shi ka bekuar mësimet e udhëzimeve të Kujt? Ibrahimit alayhi salatu sallam. Prandaj edhe këtu nuk kemi mbivlerësim te Ibrahimi tani sa te Muhamedi alayhi salatu sallam. As kuptim te të, do tët, të thot aspektet qëndsur të këtyre dy pejgamberëve pa as aspektet të misionit të shoqës. Ase po duhem se me gjithë autoritete që ka Ibrahim mesal megjithat Muhamedi alayhi salatu vesselam është pejgamberi më i pasuar. Pejgamberi më i pasuar, pejgamberi që numri i kësht më shumë të pasuar është kush është? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në Yomul Qiyamah, ditë të gjykimit, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Yati an-nabi wama'ahu ithnan." Vjen pejgamber me ta dy vjet. Vjen pejgamber me ta 1000 vjet. Vjen pejgamber wama'ahu arat. Një grupë njerëzish, dhejnë nën vetë dhe dhe vetë, pasetet pejgamberi sasë mjeti në nebi, vëlejse maahu ahad, vjen pejgamber dhe asë kush me ta, kur kurse ka pasur, asë kush nga poplët i si ka besur, vjen veç vetë ditë në gjykimit. Tho dhe për njerë e shfa që një turme madhe njerëzish, dhe o në mëndesë e kjo është të me të jemë. E i thuet, kjo është musa, Alisand, edhe mu, musërëzim ka pas shumë pasusë e pasoi thot pe gamës së shfaqet një turm edhe më e madhe saqë mbulon horizontin i thuhet hadihi ummatuk kjo është ummeti pandaj ai ka më shumë të pasues dhe më shumë të ndjekës ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pandaj Allahu xhallahu ka bekuar dhe ka shtuar dhe ka rritur emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por jo vetëm kët por edhe pasuesi ti dhe ka bërë që muslimet të ti më dhe më, dhe të më shpërndaje më do thot ë por hab dhe me vazhdu detit e zhgjikimit. Prandaj, skopi nga mbërthje që i ndruan as or fjalë sikurse Muhamedi alaihi salatu sallam. Skopi nga mbërthje fjalët i janë më të ruajtura dhe më të përcjellura me saktësi se fjalët e Muhamedit alaihi salatu sallam. Dhe kjo është nga bereqeti i Allahut që ka këtë pejgamber. Majeston njëri mbotllëzni, nuk ka mbot, nuk mot mend njëri. S'është në histori njëri. Si Muhamedi sallallahu sal alaihi wasallam, ça janë përcjell fjalët dhe veprat dhe punët dhe uzimet dhe porosit sikurse janë përcjell kujt veprat e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Gjithçka dihet për ta. Nuk ka ndonjë që i dihet jeta private, madje ajo intime. Madje çdo detaj i jetës sikurse Muhamedit alaihi salatu wasallam. Të ki figura të ndryshme historis i dihet një aspekt tjetër <gjeda> i tij. A jeta publike i dihet, ose dihet përshëndet një aspekt disa këtu ku ai ka shkuar për këtë punë. Po gjithçka më u dit, s'ka kështu. Dhe me gjithë kët ekspozim të detajuar që i bëhet jetës së Muhamedit alaihi salatu sallam, megjithatë mbetet figura më e ndritshme dhe më e pastër që ka një histori. Dhe kush e menzon kët, me vërtet e kupton madhshtinë e këtij pejgamberi i mundjes më të njoft apo dhe më dashur. Mi posom aty për thelluën e detajeve të standard. Ka mundësi më ulkund apo? Do të thotë po, ja, se komplikojë bën çka. Ose vet intimitetin dhe privatësia dhe se e bën njëm pak më ndryshe se sa është një jetë publike apo. Po në më bet një njëjtë, ka tek çësht çto dashnia për të. Ka të, të studioish, të rritet madhësia për të. Ka të shikosh të vresh se saj plot ka qikuniri nuk e gjenë kështu mesken pas në Muhammedin Aleyhi Salatu Osram Anë Allah ka beku për ndaj, si ku shiva kam thën një u lutëm për te a po nuk u lutëm, Zotë e ka ngrit Zotë i Gjellewala ka përhap fjalën e ti dhe mision e ti dhe Zotë i Gjellewala ka bëhë këtë pegamber të dashën për njerëzit u lutëm na po nuk lutëm thamë në Allahum e bari ka për nuk thamë na kjo është të ndërë Po Zotë i Gjellona ka mështuar që ne të lutemi, e korella u Gjellona përhap emën e ti dhe i përhap mësimit e ti, ne që i mi lutë, të kemi hisën shpërblema për. Po thuse, me doa tona është përhap, e në ku përhap me doa tona. Po Zotë i përdo me në ndërru me në mu pjesëmarës në përhapin e fesët ti dhe në përhapin e uzimeve të ti, kënëse ne i mi lutë, e Zotë i është përgjigja për. për. Në të kuftimit që Mbarim hyjën e shtyllit, do që është mirësia Allahu xhallahu ala i, rrobët e tij, që ne e fitojmë prap përmes kujt? Muhamedit alaihi salatu wasallam. Na shikoni sa mësojmë nga piktinë një, sa përfitojmë në piktinë një. Vënahemi bardhë me diu, me njoft, me ndiej, me mësujë fletëti. Qase më de katë sillën i ne përfitojmë nga ozimet e mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi salam. Dën të dyja rastot, edhe te Allahu sallallahu alaihi Muhammed Ate Allahume Barik ala Muhammad, apo? Në djo rraset, përfondohet me, Inneke Hamidun Mejid. Ozzat, lafdraj e dhe ngrit e Muhammedin e sam, Ozzat, bekoje Muhammedin e sam, Inneke Hamidun Mejid. Përfondohet me duj amet e bukur, duj amet e mdajt e Allahuj al-le-vola. Hamid edhe Mejid. Qka është Hamid dhe qka është Mejid? Hamid, do tët, kanë thënë djetarët, është për shlemë, Fjallat hamdhë, të farë kemi thënë? Kër kemi thënë përra, elhamdulillah, nëmë kuptan, lafdrimin, dhe nëmë kuptan, falëndrimin, dhe madhërimi në Allah Gjallahu ala. Për ndaj, hamidhë është aje që, qënjëa ti, emlët të ti të bukurë, silsitët ti, veprët të ti, fjallët të ti, këjë qëka përra jënë të lafdruara. Nuk gjem di shka të Allah Gjallahu që mund të qërtojëta, për kërdi kësë e lavdruan njerzit Allahun apo nuk e lavdruan ai mbeti lavdrua kush ka me njerzit dini ne çe pa shaham nuk e lavdoi njerzit a mund të lavdrohet nuk mundet mbetet pa autoriteti pa ngritur nëse Allahu xhe lavdohon e lavdrohet ti ja Allahun apo nuk e lavdrove e madhrua Allahun xhe lavdohon apo nuk e madhrove ajo e lavdrua por për shkak të kujt jo të fjalot njerëzve jo të lavdota të njerëzve por për shkak të qenjës e ti, përshka këte emnëve ti ti të bukur, përshka këte cilsive të ti, e kësë mërat. Përndaj, o Zët, si kur që jeti i lafdruar, që fali dhe kohamit me përpora, si kur që jeti i lafdruar, o Zët, edhe me gjitë, që ka me gjitë? Me gjitë, gjit, njënë arabe, përmledh kuptimet e e, do tëtë, madhështisë, dhe përmledh kuptimet e e përsisë, dhe përbredh për kuptimet e ngritjes dhe lartësis me gjitë për në Zotë si kur që e ti i lavdruar dhe i ngritur bëje Muhammeden tja i lavdruar dhe i ngritur nga se veçti mush me e bojt lavdruar dhe veçti mush me e bojt lavdruar dhe veçti mush me e bojt ngritur për në dhe Allah nga emriti Hamd nga ja ka dhonë emrin kujt Muhammed Hamidun Muhammed për ishtaj ashtë Hamd i lavdruar ashtë i lavdruar në fjallët e ti, është lefdua në veprët e ti, është lefdua në mësimet e ti, e kështë më ratë. Përndaj, është përshtatë që, pas kërkesër e që Allah me e lefdu dhe me e ngritë, pegamberin sosa dhe me e, do tëtë bëtë në e përsi nga gjithda kusht tjetër, është arë përshtatë me që tjetë fundi i në ke, hamidun me gjithë. Që ka një të në nëzër, do tëtë, kuidesin e islamit, kuidesin e, e, e kësoj fe jo gjithçka tjetër përputhje me njëjtën. Po, shikoj, a ka mujë me kon në fund, për shembull, Inna ke Rahmanur Rahim. Ti e shërshë maqomit me kon. Po, kish bodëshka në në kundërshtim të madh a ka mujë me gjin. Mirë po. Kjo është fe, kjo është fe, do të e kujdeset. Kjo është fe e ashtje çan tës e rregull e, as, e regull, elegante me disiplinë, jo kaotike. Haj se bën kjo, jo ja, jo, ja, oz bën kjo dohet mja gjithë ato që është përstashme. A për da i shikonë, gjithë që është përstashme. Edhe, edhe përdërimi e amni të Allahot, edhe përdërimi i shprejjeve, edhe formulimi i vetë lutjeve, fillimi edhe fundi, kanë lidhje me zveti. Nuk jam pa lidhje. Ka lidhje pëse ka fillu u kështot, dhe ka shumë lidhje pëse ka përfundu u kështot. E të që e në kuptu se, veç për zotë jështë kjofë në nëse. Nuk mund e njerës me kur nisë, me ratu, gjithë, Kena mësën që ni, të ndërëzër të limesh në mësën që Muhammed s.s. që ka Me gjithë këtë e përsi që ka pasë Me gjithë këtë lavdrim të kalohë që ka pasë Nuk i pëngën me thonë din kiamet Lavdruesi ibrahim nësën A i së ka unëhonë, jo Allah bëkajt këtë pegamet që ke pëku Muhammed nësën Ane kena mësën modestin Në mësën që me më më qenë njerë që njemi modest, jo mëndje madhë, jo gjelazë, salavatin e amësa me largu zilin, s'ka pëngjes, s'ka këndërshtim, nësa është ingitur Ibrahimi atësam, ka me koni gjeru dhe Muhammed atësam. Apo, nëse ti përparan, edhon ka me përparu, nësa i ka punë mirë, edhon ka me pasë punë mirë, pëse gjelëzi, pëse zili me pasë, e kështë më ratë. Salavatin e amësa në gjithashto që të në nëzër, në jemi, Unik dhe jemi bashk Për ndaj Lutja që Allah në gjellë ula me ja përhapë mësimit Muhammedin a lehi sratu sa Me ja beku Muhammedin a sa Për finë dhe krejt umet në ti Krejt ata që e pasojt Muhammedin A dhe jemi një umet Jemi një tërsi Për një salavatina na, E rejkëthen dhe vëmendja dhe Parimin e unitet dhe bashkësis Dhe luftimin e gjitha tendence për përqarë dhe cëptim Salavatina mësa regullin Çdo testimoni zbombohet me kundërthonas. Psika fillon me selavat, kuptimin e selavate të kuptojmë çka është. Përfundon me Inna ke Hamidul Majid. Ëndër zhbërputhje. Nga se po kërkohet me, me lavdëru, andaj përfundon me Emri i Allahut që është i lavdruar. Po kërkohet me ngrit, përfundon me Emrin e Allahut që është i ngritur i Mëjtit, gjithëkohshëm përputhje. Po kërkohet ganim me çëndërë ndëndë, përputhje. Fjalët tona përputhen me veprat tona. Besimi jonë përputhet me qëllimet tona. Jomakon Ramadan. Jo diçka më thonë diçka më vepru, diçka më besu, e ndyshim me usill. Mesimtari gjithmonë synon kompaksim, unitetin, bashkimin mes fjalëve të ti, tij, besimit të tij, çëndimeve të tij e kështu me radhë. Të gjitha këto kuptime para më ndonin sojën, kuptime të mëdha, gjitha këtu. Ti ja konfirmon vetësonza, ja së ti ja kujton me zë të thënë se atush, Allahu salla Alla Muhammediun ala Muhammed. Ti e firman Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kuptimit e Saravati Gjellashtora është tja pa e përmanë Muhammed Nelsan. A të shka me nërë me thonë që e qëka diun për këtë pega mërë? A diun dhe qëka për këtë pega mërë ma më shumë se emni ti. A e diun e ku ka lindaj, ku ka najtaj, ku i ka rëshpalli ati, qëfa i ka ndodhë meke, disë në gjojnë e ma kryësurin meke që i ka ndodhë, ku është për ngull, ku është për ngull, Kur ka shkon Medinë, disa gjëra më kryesore nga Medinë, lufta e Badrit, Uhudit. Po a dioni mësim me vetë njëse dikush ndaj sof musliman. Hatni thënje të Muhamedit pejgamber tani. A dinë më thoni thoni ku fundi krye? Ka thonë më mësojmë çfarë fundi në Perusi. A vektor takutan kjo? Se ata ku ton kë, përgjësinë dëm dhe përball kësaj figure të drejshme, këtë pejgamberit madh që ndajin umat i tij, ndaj ndjekës dhe pasuesit i tij thi thu Allahu subhanahu allah wa ta'ala Muhammad tuburkan inshallahullahi jalla wala ma ingrit pe gambin e Isa sallallahu alaihi wasallam eladhru ne sallallahu ngrit ata dhe eladhrata ahi perfitin kët ladrimnë kët ngritje i çdo asht se ti e pasu si ti po sere voti prap të kët mendjen tënde sikur se i përmanden sot turkitia po ne ato kat pes po në turkitje në zemër për vëdësim të kësa sere voti prap a jeti pasu si deni ti çka pason ti pe ti Çka çka ke përzihet me pasopëti? A vetëm formalitet e aspekte të jashtme apo e ndiej me zemrën tënde, me gjuhën tënde, me sjelljen tënde, me ibadetin tënd, me besimin tënd, me gjithçka që ndiej këtë pejgamber, me çka ndiej ti këtë pejgamber? Që këtë pyetje e bën një vetëzat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Është shumë e vërteta që prap po them të ndërmos gjitha këtu kuptimet janë që me i dhon kuptim edhe llojëve tona. Mos ti në rutinë, mos ti si përforçues. Mos ti e sau për mi thon, po tiën me vërtetë me kuptime që japin një shpirt kësaj fjalë, japin një ndikim dhe me vërtetë bëhen ashtu sikurse e kemi murtuar gjenet e kësaj, e kësaj bote. Me këto kuptime vullai selam të bëhet xhenet, bëhet knejsi, bëhet për kujtim, bëhet muslim, kur ti do të thot i thush me këto kuptime që disa ngartui thamë ka shumë Pash, medverte, ka të tjera, por shpëtoi tek Allah xhallahu që plotë nguliten zemrat tona dhe ne Ta themi Allahum salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Me gjithë, ta toër shtojësat dherin fund Dhe kjo salavat mos tjetë vetëm Lutje e namazit ton Mirë pa salavat është e preferuar me thonë Vërshdimisht Ka do që të cillemi Ka do që tjemi Ta shpreshtojme salavatimi Muhammedin Alehi sallatu E veçenisht të nëronim Kër përmenit emni ti Mos leni Mos leni me ka përcu emni ti Pa u sheshu me salavat Me dhjetër e re Me dhjetër e re Nicin her nuk përmend nai thuj Allahu sallallahu ahummed thuj alaihi salatu wasalam thuj qashet tan shumë ka ky selamot shumë përfiton dhe ka nive të mëdha nallahu xhallahu ora qe Allahu me lavdhu dhe me ngrit Muhammedin sallallahu alaihi salatu wasalam me beku atë dhe pasuesve të tij dhe familjen e tij dhe msimet e tij nallahu xhallahu ta bën pasues të denit të Muhamedit alaihi salatu wasalam ata që përfitojnë me vërtetësi duhet nga msimet e tij Dhe të bëjmë i shambull për njerëzit Që për mes fjallëve tona Për mes vepërve tona Për mes dashuris tonë me zveti Për mes unititit tonë Bashkësis tonë Për mes gjdoj gjë Njëtën tonë Të bëjmë i model dhe shambull i mirë për tjere që njerëzit Për mes gjithë kësaj me edasht Muhammedin sallallahu sallam Allahu gjallë ullat do të zëbret dashnin Dashnin zemët njerëzit për te Mi pasat do t'i minë i pjesmarës Sa i minë i se do të me veç dhe kush vëjtë në ti. Allahun në bëvë që njerët me e dashtë Allahun dhe me e dashtë pejgambinën ti për mes, për mes neve, që ne i të mërfitojmë, i jo që ata ka nevoj, jo, jo nevoj për këtër. Mëka që për i do fëtë për sërët, Allahun ishë problem, ti underoft, në të kim nashëm. Asallu Allah, më në muhammedin, më në alë alë alë alë alë, sëshbë, sëllë më të zimë në këthivë.